Gjdo lefda dhe falëndërim, i takon zotit tonë, Allahut të barëke vëtë ala Allahut i bindemi dhe vetëm ati fali dhe ndihmi kërkojmë Salavatët të, të mirët të zotit të barëke vëtë ala Të gjithat të të buvara, të kënjëri ju mëjzë gjedër Mustafaja, Muhammed a.s. Asta i mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme Mbi gratët e ti të pastërta dhe të, të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e timet e mira deri në ditën e fundit të kësaj vote. Të ndëruar, gjëmatlitë të ndëruar të praniqëm, dhe të ndajmë dësa qaste me lejnë e Zoti Gjeli Gjelalu hu para khutbës e gjumas që shfletojmë dhe shka nga libri Zotin nga sonetit për nga merit a lehi salatu e selam. Jemi në pragtë hyrës e muajt e shenjë të Ramazanit dhe djetarët e muslimanëve është një obligative, të detyrueshme që të gjitha tema të tjera të shmangën, të gjitha biseda të tjera, leënat të tjera të shmangën pas për vlerën dhe muajin e shenjtë të, të Ramadanit. Andaj disa fjalë të shkurtra në këtë gjysëmore para hutbes së xhumas se çfarë po presim, çfarë kërkohet prej neve dhe sa e kemi kuptuar qet muaj të madh i cili po na vjen me lejen e Zotit Xhelel Xhelal u. Të ndëruar dy madli muaj Ramazanit nuk shtërohet, edhe nuk harxohet, edhe nuk realizohet kuptimi madhështia me kalimin e shumë të, të Ramazaneve. Dikush mundet me thandoni kum kalu 30 Ramazana, 40 Ramazana, dikush vet Ramazana varrisht dhe kum dëgju dhe kum dëgju Forse Allahu Xhejallahu në Kur'an e ka regjistruar lahirtinë e Ramazanit. Andaj neve sado që të mësojmë, sado që të përjetojmë Ramazanin, neve nuk kemi arritë ende me të përjetu realitetin e Ramazanit. Madje dietarët e muslimanëve e pranojnë në libra të tyre se muaji i Ramazanit ende ngelët për të studiuar, ende ngelët për të për të hulumtuar por arsyen por arsyen se muji ramazanit është pikrisht jeta e njerëzve. Mos me pasheen muji ramazanit, skish me pasen, pas dallim prej xhallesave tjera. Mos me pasheen zbritja e Kur'anit, skish me pas dallim prej kresave tjera, të cilat në shumicat të pikave janë sinag, hajn, pin dhe shtohen. Hajn, pin dhe shtohen. Kështu ka shumë kresa, ka egërsira O ka shpend, kaxhallëca e kësthu më ro. Ka, ka bakti të ndryshme. Allahu xhel gjele xalalu vija ndarëse, vija e cila i ndan njerëzit nga krijesa të tjera, vija e cila e ndan njeriun nga nga baktitët, nga shpendët, nga egërësat, nga gjitha kafshët që Zoti ka kriju Allahu xhel gjele xalalu e bën zbritjen e Kur'anit, i cili Kur'ani ka zbrit në Ramazan. Andaj, muaj Ramazanit neve në banë mundi se Allah u gjelë gjelalu në ka dalue në ka dalue pi shumë kryesave dhe në ka bohe prej atyret të cilet a i fletë me neve drejt për drejt andaj muaj Ramazanit nuk shterohet dhe nuk hargjohet se na i kemi kaluet disa Ramazana dhe e kemi kuptu Ramazanin që është do të shofmi se Ramazani pjesa më pak në Ramazan është muqunë si firë dhe me shku njëftarë. Piesa më e letë e Ramazanit është me në lëbukën. Dërsa piesa më e ramë në Ramazan është me e kuptu thejlbin, realitetin, zemrën në Ramazanit, pse Allahu Gjellë Gjellalu e bani këtë Ramazan. Andaj, do t'i përmenjë me disa pika në këtë ligjarat se si t'apresim këtë muaj, duke e lutë, fillim ishtë Allahu Gjellë Gjellalu hu që Allah të nga e shtinë imrin, dhe të nga e mundësën hyri në Ramazan, me shëndet dhe me iman, dhe me vullnet dhe motiv. Do të bëjmë pjesën e parë, si të apresim, si të apresim, edhe pëse këtë punë të dojsh me kry moti, që ish me e pritë të dojsh me e basi të cëllin një plan të shpia për vetën e vetë, për familjen e vetë, por se nuk o shvone dhe një ditë për para, me e ditë që ish me pritë, këtë mj të Allahu gjelë gjelalu e nëse na prëmton koha të të flasmi edhe pse e bani Allahu këtë Ramazan pse e veqoj i ka shumë pse e ngritin në Kur'an nga gjithë muaj tjerë dhe pse e zxedi për të zvrit librin më të madh që e ka zvrit në tokë Kur'anin edhe të bare kjo e të ara fillim ishtë duhet të kuptojmë se Ramazani është mjësafiri Allahu Gjellegjelaluhu Mjësafir I cili Qëndronë me ditë të nëmruara Andaj tha Allahu Gjellegjelaluhu Në Kur'an Pasje përmendja gjerimin Se e kena obligim Tha Allahu Gjellegjelaluhu E jamen ma'dudet Ditë të nëmru me Andaj njerëzit janë mësue Madjekan këthin Do shta në humorë dhe zbavitje e cila duhet me qenë nga ana e dhimbshme dhe nga ana e mërzijës po njerzit për shkak mosnjohurive e kthejnë zbavitje prej ditës së sportit po in shkoi Allahu jellolet paraqitëre ka përmend. Para as ata të thotë shkoi shkoi Ramazani ditë të sportit që doni herë e bojnë si humor e kështu me radh. Allahu para ti e ka përmend, por Allahu e përmend me qëllim e jemen ma'du datë, ditë të numrume dhe djetarët kanë tharë, gjdo sen shka numrojë shkon shpetë sa numrëanti me gishtat e tua 1, 2, 3, 10 shkon pra Allah u gjelore përment numrumën për Ramazanin, për me kalzush sa shpetë shkon për shkak se njeri ku të numroje shkon shpetë andaj, këmi safir nuk rridjat Ari shkurt. Dhe në misafir çka rri shkurt. Dhe oj me nom, dhe oj me autoritet, duhet me diçish me prit. Ai çka strigat. Edhe ki do viti piatina. Edhe është autoritativ, i dërguar prej atij i cili është i madh. Nuk pritet ki si çdo misafir, por duhet pritje speciale. Pritje shumë speciale, shumë e lartë. Në mënirë që të shofe ajë cile e ka quë Madhërim për neve për këtë misafir Nga se pritja e jonë Të ajë varët për pritjen tonë Të këti misafirit ti Pa, qështë në prit neve Allahu Varët ti qështë e këtë prit Ramazanin Qështë të e ka bëzoti ju në gjele gjele aluhu Tha, une përja u qoj juve në misafir disa dit A ju kimin, kini me arë të une për saharë Çu ç'to fiton te Allahu xhjelal, prit e pak mysafirin e Zotit që ju duvat prit Allahu ty shumë gat për harh pafond çu jdin Allahu xhjelal xjalal. Andaj e para që duhet të kemi ta kemi paraqysh se mysafiri oj me ditë pakta. Shumë pak i ka. Andaj janë një muaj. Allahu kët muaj e kthejnë të numëruar, ditë të numëruara. E dyta që duhet të kemi parasysh është Se Allahu Gjellegjelluhu Kërkom prej neve Dhe që ta farëndërojmë Dhe t'jadim shqyri në Zoti Gjellegjelluhu Edhe veshtë që na e mundë Son neve me hinë Ramazan Dikush se kupton këtë begati Dhe nuk e ninjë Shka do me thonë me hinë Ramazan Allahu Gjellegjelluhu E ka vojtë shumë të madhe Me hinë Ramazan e ka bo madhështi që njeri me mëri Ramazanin veç me mëri, a shumë e madhe. A ndaj pika e dy që duhet të kemi parasysh, është se neve nëse na mundconë Allah me mëri Ramazanin, Allah na mundcoft, duhet mi thënë Allah që që që që që në mundcove me mëri, mësa ne me misafirin, që ka kemi puna jo këtë tjetër, po mi thënë që që që ma qove edhe muhe, së so është privilegjë, është ndërë me ta që Allah në misafirë, Në misafir i cili i ka shku Ademit, Nuhit, Ibrahimit, Musës, Isës, edhe Mohamedit Alej Sarat e Seram Qishtu të përmeni pasaj më vonë Se ky misafir ka pa pritet më oja O rezik O rezik një misafir Qa ka shku me nejt në Me, me njerës të cilët kanë kan Pasunit madhe E ka prit misafirin me shumë yje Në shpine vet E qishtu e prit mi na pasaj Qështë e pritë na, s'kishë kam i dhanë, s'lipë bokaj, ajlipë takvallot. Pritëja Ramazanit da takvallot, por a fështirë një njëri, si Muhammed e Selam që ka pritë Ramazanin, që shiduk është i Ramazanit? Që shiduk është kura i kanete dhe më Muhammedin, ale i Sarato e Selam? Andoj, pika e dy që duhet, ne ta kemi parasysh, mi thënë allohë, faliminderit që ma mundcohe, me hinë Ramazan. E për që shqibje me hinë Ramazan faliminderit? Qikë Allahu Gjellegjellu kër e bani farz Ramazanin që ka fa? Në Quran Allahu njerëzve ju fletë shumë forma. Allahu në dënjarë i thetë njerëzit oju njerëz. Ja Ejuhën nësë, që shtu i thetë Quran. Dënjarë i thotë ja Ejuhën insan, o insan. Që shtu i thotë dënjarë në thretë dë Allahu në Quran. Dënjarë Allahu Gjellegjellu hu. I thirë me emra pengamber Ja Nuhu, ja Ibrahimu Ja Musa Kur Allahu ka folë për agjerimin dhe Ramazanin Qa ka thënë Allahu gjelë gjelalu Ja Eju helledhine Emenu Oju të cilët keni besuar Këtu i ka da do, do Pi shumë njerëz dhe pi 7 miliarde i ka da një 5-6 miliarde Ka thënë ato s'kanë pun këtu Shiko nga thamë të dërsi i funit që shpitojë gjenneti Thamë Allahu ja ka adhanë mundësien Gjdo kujt me konkuruhe Për me in gjennet Por shumica e hupin konkursin Si plotsojnë kriterat Shumë pëtëre nuk thirën asë në debat A dhe që shme kuptu na Se ashtë shume madhem Allahu me nga thonë ty O musliman shka e divetën E ki obligim Me agjeru Ramazanin Sa është e madhe kjo? Kini pa njërzit kër konkurojnë me him pun, qelet një konkurs, me him pun, dhe hallin njërzë është puna, dhe është e natyrshme. Ma dhe njërzit edhe emigrojnë dhe pejelënë, shpijen e vetë, vendin e vetë, për çfarë, për munges të punës. Kër qelet një konkurs i punës, me kriterë e këto dhe këto, qfarë bëjn njërzit, konkurojnë. Ato që ka janë të meqëmi konkurrojnë mundon me gjithë një punë haladhë me fitue, ka fshatën e bukës. Kjo për këtë dënja, por në të krahasojnë me hkirejtin. Mirë, a, a i thirin krejtë në bisetë për me shirë, për me punu, ja? një listë të madhe, për folëmi në kushtë të normalë, më kësi në dadaveras për folëmi hiqë të ndovavere që ka vënë kjo kitë muave tjetër, po folëmi në kushtët normale, kur thiret a i cili, o i zoti qasaj, e nje zanatin, e një, o shtë i profesionalizum që ta, jo me, me mashtrime, a i thirin kejt, jo, do i gjujnë me njëherë, njëherë i gjujnë do me, me, me shpa shkollë, këto, shtash, ndrygje i gjujnë, ato shka kanë shkollë dhe ty, si plëson kushtët, bere një pa, pa shkollë, zakonëshëm që ishë duhet me ndod Nihara ato që ka janë më të lartë me shkoll Pas taj krejtë së munë të mizam I thirin disan dveqan në dve qan, intervist Ku i shkëzohet ma shumë ti Që të shaj kanë thirë Që të i kanë shansat ma shumë A që ka se ka thirë He që ai hitë s'ko shansa Këtë shka e kanë thirë Kësë do me thonë se he Zdo me thonë që fitonë Ava mundësine ka ma afër këj E Allah u gjellëvala po të të këshënë, njerëzhi ka plot, kryesa ka plot, ka plot Allah u gjellë gjellalu, kryesa ka me miliona miljarda, me miliona miljarda, edhe vetë pi njerëzve ka miljarda, par Allah u gjellëvala po të thot, jo kejdve. Tyre në të tirë special, ja e juhe lëdhine amenu, ojët e se të keni besuf, ti atë të thyrë, ti shkathu unë, edhe unë ja muslimat, edhe unë e besojt, edhe unë e di Allahun, edhe Allahu i pengamberesam, edhe i akiretin, Allah përthot, ti hajde, ti blëtson kushtët, po ato tjertë, zinë ato, asë kanë konkurobile, asë tuk i kanë pru letrat me kalzu, a dëngë me punua jo, e Allah u gjelore përthot, o ti cili ki besue, e a ka dënjanë dënja që i masit konkuroje seriosisht, e do për një me më angazhue me fitue në këtë dunjo kur të thirin mbisej dëveçan për me, me e shikun ma shumë a ka dikushka ta të jaj ta shirash pishman ma si më thirën me bisedu a ka që shtu si kur do min i herë pitjet ho gjo nëse e ki ke të smuje atë smuje bash Ramazan ko smuje bash kur Allah o thirë ojë të cilë të keni besu shanë sa me fitu Me njëherë njërëzit dojnë tash me mërpushimin e punës Pëse se more më herët Pëse nuk e more më herët Por që si adinë kadrin Këti mujtë matë Allahu gjelë gjelëlu Andaj, thirja Zotit Që besimtari me e gjëru Kjo një shembol, shembol tjetër Kanë thënë djetarët Kër njeri prindi Arsimtari, profesori Bite vetë Në zansat e vetë I ka disa Edhe disavë ja unën synin më shumë I ngarkon më shumë Në tërsi ju jep dëtira Në gjajshme Dove ja unë ngarkon më shumë Por shkak se shef aftësit e ta Zakon që më që shkina I në mësu na me lasdria Thojnë veç mu mu ka lyki Mu pëm jep më shumë dëtira Por njës të me që më nuk thonë që ashtu Aj që ka i japin më shumë dëtira Kanë pa të aj më shumë brumë Ma shumë vrytë për e përmenzirë të ajë E mirë Allahu gjelola dhëtë Unë e kam plot Ka plot kryesa A ma të shka ki thonë Kam imanë Të dush më ngarku ma shumë E jo me thonë Kana gjithë neve Na këta, na këta, na këta Kështus kanë thonë njërës të mdoj Njërës të mdoj kanë thonë Po Ma dje kanë thonë Leta shofë Allahu Shka ka me punu Masim ka zjedhë muhe Për me e kryket dëtir Andaj e para Njërë Ishte se misafiri jo disa dit. E dita është se ky misafir lip shqyqir mi ba Allahu që në e ka qua. Sepse në e ka zera Allahu gjelë gjelë lu. Shiko dunjaja. E pritin këtë Ramazanin? Jo se pritin. Hitë se pritin bile da sedina për dunja. Ashtë që interesonë e prit besimtari, ma djeve plot për atër në shka thë një muslimat, pobele, kam e arë, kam e shku, ma, ma shumë e prit bajramin se sa, që vjen Ramazani, kështu nuk kuptohet Ramazani, kështu nuk kuptohet Ramazani, Ramazani rëndësine ka, mërë e Ramazan, bajramin e një lëj, feste e vogël për mërë e kalzu që Allah u gjele gjelalu është përblenë, andaj pika e dytë është që të falenderojmë, zotin, Allah unë për shansin e dhanë, për ofertën e dhanë, se na edhe njëherë, po mundësohemi që të fitojna shumë të zoti në Gjellë Gjellalë. Pika e tretë, që duhet të kemi parasysh, është mali dhe pritja me malënjim e këti muajtë matë të zoti Gjellë Gjellalë. Nëse na nuk e pritë me Ramazanin me malë, me përmalim, me flakje prej mrena nësën e shprydzojnë a këtë muj në nuk e na mundësi me shprydzojnë këtë muj nëse neve nuk e pritna me mal që do me thonë me mal me mal do me thonë mi adit ja se këtë qka ato ar ja vlen me të vlu gjaki e me të dritë pak zemra kështë ato ar njerëzit mi safirin sa e nderojnë varsish sa e ka mërmalli për ta sa i ka mërmollit qa që edhe qa që ndërojnë e musliman të parë pëngamber të zotit Ramazanin e kam prit me shumë mal sa mal sa sa janë mërzit për ta ja sahabot e pëngamberi të lehi salatu dhe selam gjesh muj dit pëndal i kanë qu dur të Allahu mrena doave shka i kanë bë tjera i kanë thonë o oh, Allah Ramazanin e mund së me ardh 6 muaj dit. Kur o kri Ramazani 6 muaj ditë të tëra i kanë thënë Allahut, o Zot, Ramazani s'ka shkoi banë kabull. Kur u sos doja banë kabull, 6 muaj ja kanë nis 6 muaj shitjetër, o Allah na mësona Ramazanin tjetër. Pra e kanë prit më mall, e nëse s'pritet më mall, nëse ti vjen mi misafir, s'a si di, s'a si di kadrin, s'a si di kimetin. Ja qëtë qëtë një qajja ma Nuk ojo Kure pritë di kanë me mall Me zisik i pritë me ard Që e banë Këtë shpijë si qënë pesh Mos qëfë di shka pokon e drejtume Pse, që atë utarë di kushka ti e do Edhe përga ditje një ja banë mirë Mos flasë mi kur dvjene Mos flasë mi kur dvjene Kur dvjene o special di shka E na që gjeprit mi Ramazanit A ka dikuj që ju ka drif zemra që ato ardhë? A ka dikuj që ju ka drif zemra në nështë asë pëmëze? Ka plot që si kazan në edim, në Ramazanin e vjetëshëm, kimi pa eftyra që si si vjetës janë. E se në shakur mo, vesh në khiret. Andaj, duhet me të mërë mali për këtë mujtë mali, dhe Allah u gjele gjelelu, në se kjo shansë nuk përseritët. E pa malë, nuk vlerësohet misafiri. E na ta shikonë, S'ka nevojë mi kazu kërkujt, ti me Allahun tan. Ti sa të ka marr malli. Mos thuj çish shaibje me marr malli. E nëse as nuk e di pse duhet me të marr malli, problem të madh ka. Problem të madh ka nëse se derë që duhet me të marr malli për kanatuar. Andaj pika e tretë që neva na duhet është me na marr malli. Me uparmallua. Allahu Celle Jalal ve Kapurmen për mallimin në Kur'an faqin ajel allah liat allah o jelle jela alo ka permend se takimi me allahun do te vjen kan than komentatorat kjo esh per mia ushuit malli atyre te cilat me permallim e presin takimin me zotin jelle jela lu sot njerzit kur takojn me dikan i cili ka post i dridhet zemra bi perpara e di bi ka endo taku po me ka nje tutaku me kan kra ktu taku me njerit dunjajes I cili maksimum që ka mënët me cikuru Do letra e do pare Po Allah u gjele gjele O shumë më i malë dhe më i lartë Dhe më meritor me të mërë mali për ta Se aje ka jetën tane ndorë Damartetua i ka ndorë Zemën tane e ka ndorë Frimën tane e ka ndorë Kejtë mënët me t'inalë Kejtë mënët me t'idhanë Po s'ta ka nalë e nde Ane dhëtë me në mërë mali që Allah u gjele gjele Po në e qënë një misafir Me n E nëse a i thotë, këto shka në ti mërmali Qëka okay. të dhe Allahu gjellë Dhe për ata shka si mërmali për, për abazanin E dhe fejnë e zoti gjellë gjellë Wa inte te wallow Je steb Dil kaumen gajrakum Thëdë Allahu gjellë E që nëse juve s'ju mërmali A ka qësi ka Kër e qëj Allahu gjellë Muhammedin a.s. në meke Ata refuzur Zdojnë aty Zdojnë ahiq E përzonën E kërraqet ke karjetu ke I tha Allah u gjeluala Nkur anja ka përmen Ty të kanë përzonë Katu një jotë Qytet të jotë ka përzonë Se i jotë të përzonë Mas nga ti Nga ty të kanë përzonë Mira edhe Allah u Pastre Jo Ja qojnë medinasit Allah në kur anja tha krejtë Nëse ju e këtë një shpinën Shumë e në mali Se doni, se vlerësoni Je step dilë Allahu e bjetë di kanë bedel A e dina nga shkana bedel Me që zavënds Allahu gjelloha tha Mirë po ki zavënds Nuk ti qënë se va për ty Ajë për veti ma Tha Allahu ne endrojnë e bina një bedel Thumë me lajeku unu e mthaleku E pas taj ata Sjanë si, si ju Ka prej atyre të cilët kanë linë shkije Në vropë E janë ba muslimanë Mi i pa, ti që shi mërmali er për Ramazanin Ti thua, jam unë muslimala jo I kemi pa, me si, i kemi ndrejt me muslimat Skan linë muslimat Ata e vlerësojnë Ramazanin në dakik Ka prej tërët të cilet Para Ramazanit ju thot kejtëve Shif mi mbajram Së në skandak mu më mërë me juve Por shkak sa Allah u gjellohala e realizon fjallën e ti Si t'ja këthen i shpinën ju I bja Allah u do tjerë Allah u qikët mi safir selet Dikam pa i ba izmet shansën e kij unë dhe ti me i baj hizmet mi kallzu Allahu te bareke ve teala edhe unë i baj ve hizmet çat sapota e dim se muhamedi selam i ka boma po shu hizmet po edhe unë me temë edhe unë me temë me rancia me po me po Allahu jelova se u munove u munove ti me me avoni lloj një lloj shërbimi dhe një lloj hizmeti pika e katërt në muaj në Ramazanit dhe pritin në Ramazanit është me jadit ka drin Ramazanit qka ofron gjdo kanë me të cilin ti tako është varsia e respektit e dashnis e malit edhe damjes kur da është sa mërzitesh këtë këto pichkajt varen varen ti Kësat bandobiti Shka tjepki Allah u gjelonën Kur'an në kalzon neve Se na jemi të rëthun për materialit Dhe dëshirojnë mi këthin Në senet në vlera materiale Allah u gjelonën thot Edhe kete kemi kryin Kur'an Jo kemi kalzon se a Ramazani Ofron Ofron edhe të maim Ofron E para për i ofrimeve më të larta Cila është Me dëba kabul Me dëba kabul Allahu gjele gjelelu Me gjith ato kit Sakatu më qëka ja ki bo vetës Një më të muje ke, E kena sakatu vetën Gjunahe, harambe Lanjet farzeve E tjere tjere tjere plot Gjunahe sa të dush Edhe si kemi ba Allahu që qirë për të mirat Sa ujnë e ki pindit Sa hajnë e ki E ke hangër në dit Sa të mira të një keshë vizu Allahot? A e di? Me javënua kalemi lapsin Sa, sa? Sa ke hongë? Sa ke pi? Sa, sa ke shi ju të mira? Këto të të mi pagujt Këni pa dikur restoran me hongë dhe me dal Të kapi Ka dal Apo kujtë shkutët me pagujtë i kush E alohu gjellë gjelalu hu thot Ramazan Pëndrojnë atë shmimin Pëndrojnë atë komplet përbona tjetër e jamen mahdudet për disa dit nëmrume krejt shka ki boti sa ka ti me gjunaj, arame shka s'ki si, si pagujt të ti me plot a disa t'u kam lehet fatura a disa t'u kam lehet fatura ku t'këthe në gjenem shumë del zotin arujt shka s'ke na pagujt, shumë të mira ha, pi, shfridzot mira bos paguj ban gjunaj, madje, edhe i shfridzot mirat edhe që atish e i kena borgj I thojnë asë, nëngojnë anë aty E Allahu Gjellë Gjellalu është i but Halim Sabur Edho është Rahman O shumë i më shërshëm Allahu e kapru Ramazanin mundësi Qikrit këto tatimet Shumë janë bo, shumë me miliarda Allahu Gjelluala pëthet Për të rëdhë dit A për pagun kejtë qa ki bo Kejtë qa ki bo Qa i ki për pagujtë edhe që ka ki borës të na, edhe që ka ki gjunare, apë e pagunë për shket mujë. Qysh, qysh me pagunë? E pagunë krejtë që e ke bo me që të ditë. Pra, ti e ki borës dikujtë një miliardë, lejë një miliardë se ke posë kurpë, një qënë mjë euro, qysh ja pagunë? Qysh me ja pagunë? Edhe ti për ditë famë shkonë mërë të ajë, nduqanë, se ki nevojë, ti e dhe borës ki edhe shkonë mërë për ditë. Kur e pagun të jatë barqë? Kur? Kur e pagun? Allahu gjellu ala faja e juhel edhina amenu Kutib e alejkum ussijam Oj të sëtë këni besu, ja u kemi ba barqë, farë, agjerimin E pëse, o zëtë? Leallekum të të tëkun Si të muni që të dytë mi mila që të shekini mi paguit Andaj, që shme pritë mami dhe Ramazanin Kshyve shka për të fron Qila është ofertë Ramazanit? Qila është ofertë Ramazanit? Oferta, mundësia Ramazanit është Qa Allah krejt ato shkati i keprisht e vetja Për zemrës, për shpirtit, për trupit, synit Këtë këto, Allah u fatë Në këtë muj, mund është për më mërë me tuket Kretë Andaj tha Allah u gjele gjelelu në ajetet e agjërimit Kure përfundej Allah u agjërimit Qa tha? Litu kebirulloh Ju shum muj se si keni madhnu Allah. Si kët muj, kët çka s'keni bëu madhnimat, kët muj ja llogaritë, nëse mbanim madhnim, sigurisht do të mbaz vot ankoën. E dyta, wa la'allakum tashkurun. Në shtat ditë mi paguajt tatimet kët muj. Kimë paguajt? Andaj shfrytëzoj kët ditë numëruame ja. Aj disa shpejt shkoin. Aj disa shpejt shkoin. E çka fitoj unë? Çka fitoj? fiton se me një tatim, fatur të vogël, të ka mundëcu zotnija jatë, Allahu Gjellegjellu, vi pagujt ketë, krejtë. Ma dje jo veç kaqë. Allahu Gjellegjellu e ka bërë dhe një natë, e cila jo veç mi pagujt tatimet, sa la ma i më shirëshëm, po edhe nëse jeti që di e je i zëllëshëm, na po të pagujnë edhe për të ardhëmën, po të jabë na për të ardhëmën. Tha Allahu Jelle Jelalu Lejletul qadri khajrun Min elfi shëher En që këtë mui Osh një nat Osh ma, emir, se njiminat, se njiminat. Njimi, ma e mir Se një minat Se një minat Jo se një mi Jo paralel me një mi Ma e mir se një mi Edjetarët thonë se Arabët nuk njohin numër Matë matë se një mi ishi Qish nuk njohin numër Kur i shumë zonë ata vojnë 1000 arë në 1000. Edhe 1000 arë në 1000. Po dietarët kanë thënë, "Në të kadrit është më e ëhiret sesa pa numër." Sesa pa numër. E çu shi bie kjo? Çu shi bie. Ja një shemb. Dietarë thojnë, shefi i punës, i firmos. Mevojë një publikim mi u kazukit pëntorve me qu mesasht e kret mre në një mujit shefje ka vendos një dit piktimuit kush është të punu shumë ja japë në rogën për një mi muj edhe ja shumë fishojna ja shumë fishojna ama për një mi muj ja japë në rogë mërtarë më një mi muj ama cëla detë është ajo si u kazojna A kishin flet njëzit në përpunat e veta Me e gjejt që dit Me e kënaq gazdën Me e kënaq shefin Se me ba me qilu që ajo dit E me në pagujt e për një mi muj Allahu i gjelluar a tha në Kur'an Oni jo pagujt për një mi muj Sa jo pagun? Nuk e di kërkush sa jo pagun? Kërkush nuk e di sa pagun Allahu i gjellu i gjellalu Por sa duhet na me madhnu këtë dit E këtë net Këtë kjo më varët sa na ja dina, qka po na japë Allah u gjele gjele luhu. Andaj, pika e, katërt ishte, që neve e presim Ramazanin në vërsi, të asaj qka ja dim, qka ne ofron. E lusë mi zotin tonë gjele gjele luhu, që Allah u të bare kjo e të ratë, në mundëson me mrim uaj në Ramazanit. E lusmi Allah, unë të barek e vëtëala, që Zotë i unë gjellë gjelalu të na mundëson me e prit qashtu që ishështi knaçt Allahu gjellë gjelalu hu. E lusmi Allah, unë gjellë gjelalu hu, që Allahu Allah, të barek e vëtëala, nëve të dison. Për qadrin dhe qimetin e këti muajt Ma të zotë të barëke wa të ala Elus me Allahun jelle jalalu që Allahu Të barëke wa të ala Ti ban zemra tona të dhevatshme Ti përkul para malashtisë Allahu jelle jalalu Elus me Allahun jelle jalalu Që Allahun muslimant këdës shenë Allahu të indihman Elus me Allahun jelle jalalu Që Allahu jelle jalalu kan tona Allahudna i forçan Ekuulu qawli hadha Wa astaghfirullah li Wa lakum pas taghfiruhu Inna hu hu lgafur rrahim Wa alhamdulillahi rabbil alamin